Visszamegyek lezuhanyozni, anyaszokását követve én is rögtön kipakolok, aztán megint kimegyek a teraszra. Leülök a napágyra, és felhúzom a lábam. Alattam a nyüzsgő Olaszország. Érzem a meleget, az étenek illatát, és tudom, hogy számtalan emlék fűződik a városhoz. Sikerült, mondom, de csak én hallom.